Havarilərin işləri 15-ci fəsil. Yehudeyadan gələn bəzi adamlar Antakiyadakı imanlı bacı-qardaşlara belə təlim öyrədirdi. Əgər siz Musa'nın qoyduğu adətə görə sünnət olmasaz, xilas ola bilməzsiniz. Paul də Barnaba bu adamlarla çox çəkişib müzakirə etdi. Nəhayət qərarı alındı ki, Paulunan Barnaba digər qardaşlardan bir neçəsini götürərək Yerusəlmə gedib bu sualın müzakirəsi üçün həvarilər və axsaqqallarla görüşsünlər. Beləliklə, cəmiyyət tərəfindən göndərilənlər, Finikiya və Samariya bölgələrindən keçdilər. Başqa millətlərin Allaha tərəf necə dönmələrini xəbər verə-verə, oradakı bütün imanlı bacı qardaşları çox sevindirdilər. Yerüsəlmə çatanda oradakı imanlılar cəmiyyəti və həvarilərlə aqsaqqallar onları yaxşı qarşıladılar. Allahın onlar vasitəsilə etdiyi hər şeyi danışdılar. Amma farisey təriqətindən olmuş bəzi imanlılar qalxıb belə dedilər. Başqa millətlərdən olanları sünnət etmək və onlara Musanın qanuna riayət etmələrini əmr etmək lazımdır. Həvarilərlə aqsaqqallar bu mövzunun müzakirəsi üçün toplaşdılar. Uzun-uzadı mübahisələrdən sonra Peter ayağa qalxıb dedi, Qardaşlar, bildiyiniz kimi Allah aranızdan çoxdan bəri məni seçib ki, başqa millətlərdən olanlar müjdəni mənim dilimdən eşidib iman etsinlər. İnsanın ürəyindən xəbərdar olan Allah Bizə verdiyi kimi müqəddəs ruhu Onlara da verməklə təsdiq elədi ki Onları qəbul edir Onlarla bizim aramızda Heç bir ayrı seskili yaratmadı İmanları ilə onların da Ürəklərini təmizlədi Elə isə nə bizim Nə də ata-babalarımızın Gəzdirə bilmədiyi boyunduruğu Niyə bu şagirdlərin boynuna yükləyərək Allahı sınağa çəkirsiz Əksinə inanırıq ki Biz də Rəbbi İsa'nın ilə xilas oluruq, onlar da. Onda bütün toplantı sakitləşdi və Barnaba ilə Paola qulaq asmağa başladılar. Barnaba ilə Paola Allahın onlar vasitəsilə başqa millətlər arasında göstərdiyi əlamət və xarüqələrin hamısını danışdı. Onlar sözlərini yekunlaşdırandan sonra yaqub söz alıb dedi, Qardaşlar, mənə qulaq asın. Allah başqa millətlərdən öz adı üçün bir xalq yaratmaq məqsədi ilə onlara ilk dəfə necə nəzər salması barədə Şimon izahat verdi. Peyğəmbərlərin sözləri bunu təsdiqləyir. Orada yazıldığı kimi, Bundan sonra qayıdacaqam, Davudun yıxılan çadırını bərpa edəcəyəm, Onun dağılan yerlərini yenidən tikəcəyəm, Onu Əvvəlki halına salacaqam. Ona görə ki, qalan insanlar, Mənim adımdan çağrılan bütün millətlər Rəbbi axtarsınlar. Bunları qədimdən bəri məlum edən Rəb belə deyir. Beləliklə, bu qərara gəlmişəm ki, Başqa millətlərdən Allaha tərəf dönənlərə maneçilik törətməməliyik. Lakin onlara yazmalıyıq ki, Bütlərə təqdim olunub murdarlanan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yeməsinlər. Əxlaqsızlıqdan da özlərini uzaq saxlasınlar. Çünki qədim nəsillərin dövründən bəri hər şəhərdə Musa'nın sözlərini vəz edənlər var və bu sözlər hər şənbə günü sinagoqlarda oxunmaqdadır. Buna görə bütün imanlılar cəmiyyəti ilə həvarilər və axsaqqallar razılığa gəldi ki, öz aralarından adamlar seçib Paul və Barnaba ilə birlikdə Antakiyyə göndərsindər. İmanlı bacı qardaşlar arasında rəhbərlik edən Barsabba adlanan Yahudə ilə Silanı seçdilər. Onların əlinə bu məktubu verib göndərdilər. İmanlı qardaşlarınız olan biz həvarilərlə Axsakallardan Antakya, Suriyaya və Kilikiyada yaşayan, başqa millətlərdən olan bacı salam. Eşitdik ki, bizlərdən bəzi adamlar yanınıza gəlib, sözləri ilə sizi lərziyə salaraq, düşüncələrinizi qarışdırıblar. Lakin bunu olaraq biz tapşırmamışdıq. Ona görə də aramızdan bəzi adamları seçib, Sevimli dostlarımız Barnaba və Paul bərabər sizin yanınıza göndərməyi yextilliklə qərar aldıq. Hər ikisi, Rəbbimiz İsa Məsihin adı uğrunda canını təhlükəyə atıb. Qərarımıza müvafiq sizin yanınıza Yahuda ilə siları göndəririk ki, eyni şeyləri sizə şifahi olaraq şərh etsinlər. Müqəddəs ruh və biz, Vacib olan bu qaydalardan başqa sizin üstünüzə heç nəyi yükləməməyi lazım bildik. Bütlərə təqdim olunan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yemeyin. Əxlaqsızlıqdan da özünüzü uzaq saxlayın. Bunlardan qaçsanız, düz edərsiniz. Salamat qalın. Beləliklə, adamlar yola düşüb Antakiyaya getdi və cəmatı bir yerə yığıb məktubu onlara verdi. İmanlılar ucadan oxunan məktubun ürəyləndirici sözlərindən sevindilər. İkişi də Peyğəmbər olan Yahuda və Sila bir çox danışıqlar apararaq, imanlı bacı qardaşları ürəyləndirib ruhən möhkəmləndirdilər. Bir müddət orada qalandan sonra onları göndərənlərin yanına qayıtmaq üçün bacı qardaşlar tərəfindən əmin arxayın yola savundular. Paul Barnaba Antakiyada qalıb xeyli başqa adamla birlikdə Rəbbin kəlamını öyrədərək müjdəni yaydılar. Bundan bir qədər sonra Paul Barnabaya dedi, Rəbbin kəlamını elan etdiyimiz bütün şəhərlərə qayıdıb, imanlı bacı qardaşlara baş çəkək, haləhval tutaq. Barnaba istədi ki, Mark adlanan Yehyanı da aparsınlar. Amma Paul, Panfilyada onları atıb gedən, onlarla birlikdə işini başa çatdırmayan adamı, özləri ilə götürməyi məsləhət bilmədi. Onların arasında elə kəskin fikir ayrılığı oldu ki, bir-birlərindən ayrıldılar. Barnaba Markı götürüb Kiprə doğru yelkanaşdı. Paul isə Silanı seçdi və imanlı bacı qardaşlar tərəfindən Rəbbin lütfunə əmanət ediləndən sonra yola çıxdı. Onlar Suriyə və Kilik yanı gəzip dolaşdı və cəmiyyətləri möhkəmləndirdilər.